23 óra 20 perc. Menhettem esett. Első emeleti lakása ablakából Mergyi látta a félháztömnyire lévő lámpa fényén áthasító esőcseppeket, hallotta dobolni őket a Cseker társaság lent parkoló taxijának tetején. Az zárt ablak mögül is el tudta képzelni, milyen hideg lehet az eső.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 Margina tetszett, hogy a nővére ezen már mind átrágta magát előtte. Egy pillanatig úgy érezte, mintha egymás mellett olvasnák a könyvet. Folytatta. Kedvord Island ma szövetségi vadvédelmi terület, és a viharos tenger miatt ritkán látogatják akár turisták, akár helyek, a világítótorony pedig üresen áll 1892 óta, amikor is átvette a helyét a Veszkúdi Head világítótornya.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 Libby se sírba temette anyját, a toronytól pár méterre éjszakra, méghozzá egyedül, mert nővére Agnes már pár nappal korábban eltűnt. Libby hiába kereste őt, akár elkószált, akár megfulladt, nem talált a nyomát, ahogy a kapitány erőfeszítései sem vezettek eredményre. Mrs. Cookot exhumálták, és néhány nap múlva újra temették a Christchurch löbeki felekezetében.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 Nincs is jobban nál, mint amikor az ember egy kísértett história végénél teszi le a könyvet éjszakára, gondolta Margie. Lekapcsolta az ágya melletti lámpát, és hamarosan már aludt is. Szája sarka enyhén mosolyra húzódott. Kint elállt az eső, köt a folyó felől. Az óra mutatója lustán kullogott a reggel felé.